Okay. Jo, jo, men absolut. Men det är väl mest att jag, jag blir så trött när jag ska göra det. Eh, så därför jo, jo så... men sorry, sorry. Ha, ja. var det sa du. Ja, det här är skitsamma. Det här är strunsaker. Ja. Det här är inte en teknikpodd, ska gudarna veta. Nej. Detta är skolpodden Skolsverige som finns på iTunes, Aircast och där andra poddar finns. Det här är Skolsverige. Och nu ställer jag frågan som vi ställer varandra varje vecka. Hur är läget då? Ja men läget är fredag eftermiddag. Eh, jag är helt mm. slut av någon konstig anledning. Det Kanske man är fredag eftermiddag men jag är jätte liksom sådär. Oh! Mm. Det är som att jag blåst igenom hela hjärnan. Eh, mm. Men jag avslutade ju min vecka denna veckan med att var intervjuoffer för radion så jag har redan mm -hmm. pratat radio idag, så att, um, jag har pratat skolministeria och källkritik, mm. um, så så det, det var roligt, men man blir ju trött av vad är det att. Vad tre tv-program? Vad sa du? Vad är det tv-program? Eller blandar du upp nu? Ja, kanske, det, nej, jag tror skolministeriet i radio. Jag tror att det var det jag var med i. Det var i alla okay. radio. Ah. Eh, eh, mm. och, men de, de ska ju kolla, de ska ju göra ett PRM utifrån, eh, vad heter det? Den här eh, rapporten som kom från eh, skol. Vad heter det nu mm. skolinspektionen eh, ah. Som har kollat då att lärare är dåliga på att undervisa om källkritik. Så här. Skolinspektionen. Det är ju lite tråkig kan jag tycka för de ska ju alltid hitta dåliga saker bara och de har ju inga bra lösningar på saker heller och de bara talar om för saker som man redan vet inte funkar att de inte funkar och så säger de så här, ah, kolla vad vi har tagit reda på, det här funkar inte nej men det har ju 40 redan 40 undersökningar redan visat nej men vi tycker det var 40 olika undersökningar som visar det men det är fortfarande så någonstans att de, det kanske inte blir blivit hört hela vägen upp, det kanske inte har kommit fram systematiskt hela vägen fram nej jag vet inte men jag menar om alltså, man tittar på svenskarna i, på internet så så den som internetstiftelsen gör som har gjort i många, mm -hmm. många år, så kan man ju, finns det ju ett resultat där att följa liksom som är en systematik på hela befolkningen och då kan man ju se att, att det här är ju ett folkproblem. Alltså det här är ju ett samhällsproblem på ett helt annat sätt än att det är ett skolproblem. I första hand, för att i första hand så kommer det här behövas en folkbildningsrörelse för att vi ska få ordning på det här problematiken. Mm -hmm. Och innan, eh, innan vi får det så kan man inte lägga det, man kan inte lägga det på skolan och tro att vi ska lösa det i skolans värld eh, förstår du Nej. vad jag menar eh, för att, ja, ja. Eh, så. så att på det sättet så kan jag känna att jag blir lite trött eh, Uh, och uh, utifrån det har jag pratat idag i radion uh, Fast det kommer mm, nästa vecka mm. Så att det får vi väl höra då Jag kommer säkert få jättemycket skit För jag säger ju att vi inte kan Det Jag bekräftar ju skolinspektionen Men jag säger att det inte är så himla konstigt För det är ju ingen som kan Nej, mm. ja, precis. Vi är inte bättre än andra människor Och det kommer alltså i första veckan i december 2018 Kan man skruva tillbaka till skolministeriet när det går och så får man leta reda det där Och där någonstans kan man hitta Karin Berg. Om man inte fått några vänner efter den här podden. Och 154 avsnitt. <skratt> finns det finns jag... alltså ännu mer Karin Berg i radio. Om du går över till Sveriges radioappen, Ja, Som man laddar ner där appar och poddar finns. Ja, eller så lyser med mina elever ska vara med. Det tycker jag är roligt. Så det är bara en ja, sån Ja, det är kul att göra det ihop. Mm. Det, är, det är lite roligt. Mm. Eh, får man ändå se. Mm. Hur, är det med det? hur har din vecka varit? Ja, alltså min vecka, det har jag varit lite på och ner. Jag har varit eh, lite här och var. Dels har jag varit sjuk. Första gången på hur som helst, känns som. Eh, jag är så sjuk här, jag hemma från jobbet. Det hände inte med mig så himla ofta, typ någon gång om året. Mm. Men, men nu kom den. Så då... Eh, ja, det rubbas hela veckan. Alltså. Man är inte riktigt med på vad som händer och, och vad som är. Nej. Men, men annars så har det varit en ganska normal vecka. Jag har... Maxat lektioner med mina fyra och femmer Jag har haft en lärarestudent Som blir bättre och bättre Och som är supernice och som är superskön Och som har sin helt självklara stil i klassrummet Och det är så himla roligt att jobba med lärarestudenter Som liksom man kan se framför sig Kommer att bli kanonbra lärare mm. Jag har varit på Med Makerspacet, både jobbat med lärare Och med elever, det har varit superkul Det hade uppe i Onsdags, så det var så många så att man själv Han liksom, hade tid att delta På det sätt. det var supernice. Mm. Jag hade en kollega som blev sjuk i det sitter och han började hem. Så då fick jag hoppa in och på fritidsgruppen på eftermiddagen. Det var perfekt. Det var supernice. Mm. Så nej, det har varit full fart eh, på alla håll och kanter eh, någonstans. Så. Det känns som att vi börjar känna att det är veckor kvar till jul För det är liksom. Eh, lite så bara, vad händer? Mm. Ah, okay. <laughs> Men jag tror ändå att jag kommer att ta mig i mål innan liksom. Uh, man vet inte när man ser ut och springer in man liksom är i en andra ranning helt klart och jag tror att jag kommer att gå nå mållinjen in i nåvälgen ljust liksom. uh, men vet du vad Jakob jag läste en ganska intressant artikel i veckan faktiskt mm. om att Singapore okay. du vet det här landet mm. som eh, är så himla framgångsrikt i Pisa och sådär, de ska göra om mm. Mm. ja, nu, nu ut som det gamla och in med nytt tänkande, för även om det går bra i Pisa så kan man behöva göra om Så att de mm. ska sluta att mäta sina elever sådär noggrant som de har gjort de ska sluta att mm. eh, liksom betygsätta så mycket mm. och, och och, och vet du varför mm. de ska göra det? Alltså de, de ska liksom ändra om för att istället satsa på mer eh, social, alltså mänsklig utveckling. Mera, att elever blir duktigare på argumentation. Att de blir liksom, liksom duktigare mm. på eh, alltså sin alltså personlig utveckling. Att de ska utveckla upp, utvecklas till unika individer och sådär. Och... Mm. Discord. Nej, ingen det. Nej, men, nej, men det är lite intressant. För jag tycker det intressanta är ju att de ska göra det för att möta den moderna eh, arbetsmarknaden. Om jag förstod det hela rätt nu, var det på engelska, Men, jag, mm. men alltså mm. att man vill möta, alltså det är en ny tid som vi går in i. Och så, en, du brukar säga det så fint: En okänd framtid. Vad är det du säger? Du säger något innan där också. En, eh, jag vet inte. Vad? Jag vet inte <laughs> men det ja, säkert. Ja men du kan säga något sådär att ja, vi, vi ska utbilda våra elever till en bla bla bla och en okänd framtid. Eh, men jag kommer yes, inte yes, yes, yes. eh, att... Ja, det. Eh, det brukar du ofta säga. Och det är ju precis det vi ska och vi vet ju faktiskt inte till alltså för hundra för år sedan så visste vi ju ändå någonstans vad vi mm. trodde att vi utbildade för men det vet vi ju faktiskt inte nu för det går ju så himla fort och då väljer de att utbilda alltså att liksom öka medvetenheten, kritiska tänkandet och den typen av skills så som, och dis diskussion och argumentation, mm, mm. sånt som svensk skola har varit duktiga på i alla tider tänker jag det tycker jag är skitintressant det är jätteintressant och det är väldigt intressant ur ett perspektiv. För det finns ju en biljett att bara säga ja ah, men kolla här, började vi ändra på oss? Det eh, kan man ju fundera på. Jag förstår mycket väl den grejen för det är lite liknande diskussioner som man har haft i Kina eller så. Jag Aha. tror man, där är det intressant att verkligen prata med någon från Sydkorea eller från Sydkorea från Singapore och försöka sätta sig in i vad det egentligen de, det här innebär. Mm, mm. För, för att jag är inte alls säker på att det är en så stor så massiv omvandling som man tror att det är. De säger att liksom betygsrapporter i Låg- och mellanstadiet och högstadiet kommer inte längre indikera om en elev är i botten eller i toppen av sin klass. De kommer i, i, i, i, i ämne för ämne. Mm. De kommer inte liksom, eh, ha samma sammanvägda betyg i, i massa olika delar. Utan de kommer att säga, det här kan du så här bra, det här kan du så här bra. Mm. Alltså, det finns en detaljerad beskrivning här. och Det undrar jag så här... Hur mycket är det egentligen som försvinner? Alltså liksom så, för, för det är klart att det ändå är, Jag tror inte man slänger ut hela liksom betygsystemet bara för att det är som det är. Jag tror de har haft en del. Jag har i Singapore som har en del ganska så här. Men man säger high-stakes-test. Liksom enskilda liksom tänkta typ gymnasieexamens liksom kvalitetstester. Mm. Det är så ett slutprov som bara avgör allt. Men så här, shit, det här är allvarligt. Liksom. Mm -mm. Den sortens tester är för att de har inbyggt i sitt skolsystem längs med vägen. Man, jag tror inte det är något att typ... Jo, men det, det det, ja, men det är det. Mm. Så jag lite, ah, nej, men, klarar du det här, då får på de här skorna. Du klarar du inte det och då på de dåliga. <laughs> det kan vara att man tar bort sådana tester. Mm, men mm. man fortfarande behåller liksom mycket av det som ändå skapar betygstress eller så. Men om man inser att det här är för ett första steg som man behöver ta, eller det resten av världen kan jag säga, är det, ja, det här är ett första steg du borde ta. Om man vill komma åt kvaliteter som analysförmåga som kräver att man testar och misslyckas. Ja. innovation som kräver att man liksom har en annan inställning till vad som gills som en framgång och inte, eller liksom mm. aktiva lärandestrategier eller kreativitet och originalitet och initiativtagande och så, sånt som inte liksom egentligen blir lönas, eller som är särskilt attraktivt om man vill som kvaliteter, om man vill lyckas i ett traditionellt skolsystem. Vill ja, man lyckas med något sätt i ett som skolsystem, det måste ju ändå vara en generell smart strategi, att alltså, ta rygg på någon jävligt smart person och bara gör som den personen gör. Och då kan du få synägarbetyg, men du kommer inte ha alla de förmågorna som man kanske letar efter. Ja, men det är intressant då, det var varit jättespännande att få ta reda på egentligen vad menas med det här i, i en sydkoreansk kontext. Ja, men eller det... sitter Jag i en gammal svenska dagbladet-artikel äh, mm. från 2016, så jag är inte jättegammal. Jag bara på rubriken. mm. mm. Glöm pluggskolan, nu ska jag singa på lärare, citat, flumma, slutsitat. <laughs> Vad tänker du om resten av den här artikeln? Oh, utifrån, jag blir bara äh... trött. Nej, men alltså, jag <laughs> tänker ju att allting går i vågor lite sådär. Att <laughs> <laughs> ja, men alltså det blir ju lite sådär att, ja, oh, oh. från... <laughs> Alltså mm, vad då mm. flumma, vi har ju liksom gått åt att nu måste vi mäta, mäta, mäta, mäta, mm, mäta, mäta, mm. mäta. vi kan inte hålla på med det här flummet längre och, och så går sig på det andra hållet och bara tänker, åh Sverige, Finland, vad gör de för något spännande? Ja. Eh, det blir ju lite sådär så att man undrar, vad håller vi på med egentligen? Eh, ja, och igen så var det väldigt försiktig med för att det här kommer i en kulturkontext det, ja. det finns en, en intervju i det här, det finns en bild från någon intervju med två studenter på en läraruppgivning i Singapur som liknar jättemycket de lärarutbildningarna som jag besökte i Hongkong I åras mm, mm. <kör> Det är en bild på två eh, Studenter mm. Så står det i miljö med en massa stolar Och så är bildtexten så här Elever i ett studierum på Singapores Lärarhögskola Det att de bygger studierum Liksom lokaler där man kan plugga Och lära sig och inte bara föreläsning där du sitter tyst och lyssnar mm. Det är en jättestor revolution För högre utbildning i <skratt> ja, synd det sant? För man bara, vi måste ta ansvar för att de inte bara hör fakta utan också lär sig saken. Mm. Och det är inte raljerande utan det är liksom en inställning. Man bara, hm, mm. vi ska ha det här. Och då har man kanske liksom, de här sitter de utbildningen vid deras sökt i stadsdagen, i skolan och sätter på ett det. Då sitter de i femkantiga bord. Mm. Och då har de köpt in dem för att så här, den andra runda formen är en idé från institutets förra direktör, Lee Kong För att undvika en främre och bakre del av klassrummet. Kong var övertygad om att samarbete är den viktigaste förmågan att lära ut för de 21 århundradet. Mm. Och att katederundervisningen förlorade sin roll i med internet. <går> om man där sig in som just sitt andra år och ser att lärautbildningen har överraskat henne. Mm. Jag insåg aldrig att det fanns så mycket forskning ibland undervisat. <går> den Det är liksom så att... Oh, det, det är inte liksom hardcore flum scandinavian style men det bara liksom de loppar tårna lite i och tänker så här. vad händer om de inte bara har föreläsningar till? fast jag tänker ju jag var ju i Kina, jag var ju i Guangzhou alltså gamla mm, Canton mm. för mm. Några, nu är det många år sedan känner jag, det är väl tre, fyra mm. år sedan i alla fall och då, då vet jag ju att jag mötte några på universitetet där vi satt och pratade för vi åkte dit liksom väldigt inofficiellt och det får man ju nästan inte göra där i Kina men det gjorde vi Fall. Och då mötte vi en, en kvinna där som, som höll i en kurs i kreativitet för att just kinesiska mm, mm. E elever var så dåliga på att tänka mm. själva och vara kreativa så de hade liksom infört en kurs som var frivillig mm. för just då 21 århundradet eller vad man nu säger <coughs> e mm, alltså för framtiden för att just och den, den hade flera stycken gott i, i runt det där bordet vi satt just för att mm. e det var liksom en, en, en inte, den gav liksom inga poäng för utbildningen men den var väldigt Nej. bra för att Ja, ah, du vet. Den, den, var, den var meriterande. Och det vet jag att jag tänkte då att det skulle man ju följa upp om man hade varit mer kunnig och haft tid och sådär. Och följt upp det där. För mm. det jag undrar, för det var ju ganska nytt då. När, det, när den introducerades. Men det, det är ju det här. Jag älskar ju det citatet när de hade fri lek i Kina. Mm. Och... Och man bara, jaha, har fri, nu har vi fri lek. Det har vi ju tagit från Europa. Och man bara, jaha, okej. Okay. Och så sprang alla barnen runt en hinderbana. Mm. Efter varandra på led. Och jag bara, men var är den fria uteleken? Hur är den fria lek? Ja, de får välja själva hur de hoppar över hindren. mm. <laughs> Man, bara, ja, för man måste nog träna på ett annat sätt Än, än ah. folk som kallar Jag förstår mycket länge. längre Men och nu blir det här fruktansvärt anekdotiskt men, men det finns ändå någonting intressant ah. I, i att, att förhålla sig till att det ändå finns ett filter i där, mm. där det är absolut intressanta saker och viktiga saker Men det det också är Man måste säga att det är väldigt, väldigt svårt att jämföra Skolsystem överhuvudtaget Det är väldigt svårt att jämföra Ja. Hur det allt det här hänger ihop. Och det, det blir någonstans vad det blir. Man måste ta det liksom både för ytan. För det är där man kan förstå saker. Men man måste förstå att det ligger jättemycket andra saker runt omkring. Det är super super bra för många av de samhällskulturerna som finns i asiatiska länder. Om man introducerar lite mer kreativitet och lite mer... Mm. Eh, Självständigt tänkande och lite sånt Ja men typ alltså om, om det blev en större grej Absolut mm. Samtidigt tänker jag att det finns en jättemycket värdefulla kom, alltså Kvaliteter i I deras kultur som de absolut behöver behålla Och bevara för mm. att det är en stor del Av deras styrka Det, det finns Men jag kan ju alltså, känna så, att det är... såklart alla håller det Ja och jag kan känna sådär att jag, jag blir lite sådär vi hade ju Christian Lundahl här för några eh, några avsnitt sedan och, och han, han var ju så rolig han sa ju det att det finns ju inte en politiker i det här landet som inte har lutat sig tillbaka och sagt att enligt PISA så måste vi göra så här och så här gör man i Asien och de är bäst i PISA och bla bla bla mm. och man använder mm. då liksom PISA för, som någon slags garant för att införa ja. och de här internationella studierna det alltså, lyssna på en mm. politisk debatt och du hör det men, mm. men jag blir lite sådär att vi vet ju att det, det, allting har ju med kultur, kulturell kult kontext att göra och vad vi har för kultur i övrigt och sådär så skolan är ju inte mm. en isolerad händelse så det, mm. det jag skulle vilja att vi inför det tillbaka istället för vi att vi har de här världsutställningarna av skolmiljöer som man får åka och känna och mm. klämma på olika typer av undervisningsmetoder så man kan lära sig något på riktigt istället <laughs> Mm, mm. ja det hade väl varit något att få liksom alltså, mö möta andra lärare som undervisar och så får man utbyta erfarenheter istället för att sitta och läsa de här jävla rapporterna och siffrorna och skit ja det, var, mm, det är mm. mitt tips till eh, OECD Man har inte intressant att få flera porträtt kring liksom hur ja. det är i olika länder mm. hur det där? vad finns det som är bra vad finns det att kolla på, vad finns det att imitera mm. det finns svinmycket från de här liksom, asiatiska skolsystemen som vi på riktigt borde lära av mm. Mm. Och jag är helt säker på att sättet liksom, de bedriver skolutveckling och skolforskning mm. kommer de som är till ett sätt i hela Asien just jävla kolkat, så, <laughs> så att man borde örfila sig själv och ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Örfilen kommer efter sändning. Mm. Men, men, men liksom, herregud jag tappar bort mig själv. Men, men poängen är att det finns jättemycket värdefullt som vi måste naturligtvis alla och lära oss. Mm. Jag är helt säker på att det är så många att utveckla. Skolor och kommer att göra att de kvaliteterna som man nu kikar lite på Skandinavien. och känns sig, oh, hur gör man med det här? Eller kikar på Europa eller Västvärlden. Mm, mm. Det kommer de driva liksom området inom, mm. inom några år. Mm. Jag är helt säker på det. Allting som mm. finns som är värt i de här 21st century skills liksom tankarna. Mm. Det kommer de förfina, för bemästra och utveckla till någonting mycket, mycket ädligt. Och mycket, mycket användbart. Det är helt säkert. på. Mm, mm om vi ska släppa Asien lite jag. ja är det men grej. det kan vi göra Men jag tycker det, det, vi kan väl lägga artikeln på vår hemsida för den som tycker det är kul det här med framtiden är ju en väldigt intressant eh, fråga överhuvudtaget mm. jag har nämnt det förut flera gånger tror jag, mina jag ska inte expandera så mycket på det <laughs> men, men, men som en brygga någonstans från det vi pratar om nu till det som vi ska prata om sen mm. jag tror att det, det här med spå in i framtiden och se vad är det för kvalitet man behöver vad är det för kunskaper man behöver mm. Det behöver hända på alla nivåer av skolsystem för att vi ska kunna liksom stå för det vi gör. Ja. Allt från policymakers och liksom, stakeholders på nationell nivå till förvaltningschefer, utvecklingsledare, rektorer, lärare. Du vet, hela vägen igenom behöver man fundera på så, vad är det egentligen som vi bidrar med. Mm, mm. Och det är liksom, det som motiverar att man gör sina förändringar i skolsystemet som vi synklar på. Det är det som har gjort att man har motiverat svepande om säger, reformer i Finland jämfört med att de kanske inte har sig så mycket på hundra år, typ. Mm, mm. Eller så är det bara myt, för att eh, men, men poängen är att liksom, eh, Det är det som driver oss, och det är intressant på den nivån. Mm. Och det blir det som driver nu utveckla svensk läroplan också, i, i någon mån. Mm, mm. Men, men det är också intressant att, att fundera på det på en enskild nivå. Och, och på det sättet så har jag funderat mycket på, har jag alltid gjort, på så, vad är mina elever egentligen behöver, vad... Vad gagnar de? Vad finns det utomkring omkring dem? Och så. Mm, mm, och en grej som jag fastnat i som är ganska oreflekterad. Det är liksom att fler och fler lärare verkar ändå vara med på det digitaliseringståget. Om det nu är ett tåg. <laughs> jag möter ganska få lärare nu för tiden som är liksom säger: Nej, det här tänker jag inte använda. Nej, det här är inte min grej. Nej. Utan liksom fler och fler är ändå med på att säga: Jo, men jag måste ta till mig det Jag måste göra det här. Mm, mm. Jag vill utforska hur. Hur gör jag det på det bästa sättet då? Hur gör jag det här så att det blir något som passar mig och som är på mitt sätt. Men som ändå är liksom utvecklande. Mm. Man är med på att digitala kompetenser är någonting som ingår i elevers kravprofil. För att funka som medborgare på något någorlunda duligt sätt i framtiden liksom. Absolut, absolut. Det tror jag inte. Att... Så låter det man ändå med. Men här kommer grejen. Mm. Ändå så finns det ett massivt motstånd mot mobiltelefoner i skolan. Mm. Och jag får inte det att gå ihop för att de mobiltelefonerna som nästan alla har nu mm. är ju bara en mindre sorts dator. Mm. Vad finns det i den här mobiltelefonen som inte finns i datorn? Vad är skillnaden på de två prylarna som gör att den ena säger: Ja, vi är ändå typ överens nu om att den här behövs. Mm. Men vi sliter varandra i tur <laughs> i diskussioner om den här andra en som är samma pryl, bara lite mindre storlek. Jag kan du Vad är skillnaden? Ja, men jag, tror att, jag tror faktiskt att skillnaden ligger i inte i själva maskinen, utan jag tror att vi är egentligen i en desperat eh, det var en jävla ro, rolig grej men jag tror faktiskt att, för det är en sak som jag har reflekterat över och pratat mycket om på skolan det är ju det här att, att vi ska använda de här digitala verktygen och det är vi väldigt överens om men vi har också någon bild av i svensk skola att de digitala verktygen i sig är kunskapshöjande. Är du ja. ja, alltså att, att bara, jag får en, bara vi får in en TEN Det här är ju lite länge sedan, men vi hade en sån bild. Att bara vi får in en mm, dator per mm, elev ja, så kommer ja, eleverna ja. lära sig mer. Bara vi mm. får in iPads så kommer eleverna lära sig mer. Och det finns fortfarande den oreflekterade tanken liksom att... att och så, så är det ju inte riktigt utan snarare är det ju så att, att på de här datorerna som kommer in i klassrummet så kan ju eleverna sitta och göra precis massor med andra saker än vad det är man ska göra på dem. Precis och, och det är väl det som jag tänker att folk känner på sina mobiler att, att vi har ett... Att de sitter och gör en massa andra saker på sina mobiltelefoner. Men då är det ju det som är problemet istället. Det är ju inte själva maskinen. För jag tänker ju att jättemånga elever, tror jag faktiskt idag, skriver fortare. Och långa texter på mobilen än vad de gör på en dator. För jag tror inte att de skriver så ofta på datorn som de skriver på mobilen. Nej, men jag tror saker på det. Det ena är det som vi säger om att man har någon naiv idé om att bara tekniken finns där så kommer man lära sig mer. Det är ju dags att vi dels myggar av den idén en gång för alla, ja. men också att vi slutar hålla liksom skolans digitalisering ansvarig för det missförståndet. För jag tror inte att det kommer så mycket från, från, från de som driver skolans digitalisering idag, så mycket som att det handlar om att vi har varit inne där för, på 80-talet. Typ. Alltså det är 80-90-talet som, som jag tror att den tanken ja, fast... att det kommer ifrån, när man driver det. när, när om, man har pratat så senare, det köper men jag tror att det tankesättet föddes där och det skapas där och det är så jävla korkat så det inte finns. Vi måste ha en högre, diskussion, en högre nivå på diskussionen än så. För det är, alltså Jämför med böcker. Det är så här, Lägger du in en bok i klassrummet så kommer inte eleverna automatiskt bli smartare. Absolut inte. Men det finns ju ingen människa som argumenterar för att fler böcker i ett klassrum är en dålig idé. Nej, nej, absolut för inte. För att alltså, ju fler böcker du desto fler möjligheter har du till undervisning som ger dem någonting. Jag önskar ett värde i det förhållningssättet till digitala verktyg också. Det är klart som fan att bara för att det finns där så är det inte så att vi får högre kunskapsresultat. Vi borde sluta forska på den frågan för vi vet att det stämmer inte. Nej, men jag tycker... Logiskt, vi kan logiskt, komma fram till det. Vi kan, vi kan liksom... Det finns ingen vettig människor som försvarar den punkten längre. Men, ju fler verktyg vi har, desto bredare rational har vi att undervisa variationshjulet. att undervisa situation som har passat att på alla sätt som jag säger mm. det här vet vi, här är bra undervisning och det vet vi i alla tider mm. det måste ju ändå betyda någonting Jo men Jacob, jag tror så här jag tror att, att diskussionen kommer sig av alltså, jag, jag satt senast idag på ett möte där man pratade om ah, vilka digitala läromedel har ni då? Och jag hatar nästan 90% procent av alla digitala läromedel förlåt, men de är för dåliga eh, och jag vet ju att min son min äldste son fick ju ett nytt digitalt där han fick sin SO-bok Fråntagen sig och fick ett digitalt jävla idiotläromedel och han är så jävla arg för att det går inte att plugga längre, så, för att inte ingen har tagit ansvar för att det blir ett helt nytt sätt att plugga på utan man har bara infört det och lärarna har ju inte heller riktigt förstått att man måste plugga på ett annat sätt för att få in alltså innan så läste han och strök under och skrev frågor och så lärde han sig de sidorna nu så är det ju bara den sidan som han har uppe just då med dem, alltså den är interaktiv och klickar han något så försvinner det. Alltså det, det det är svårt det är ett helt annat sätt att lära sig saker med, med den digitala Alltså man byter från ett vanligt läromedel till ett digitalt läromedel. Jo, jo. Eh, Och så. Och, och då brottas man, då är man i den. Men då känner man sig duktig för vi har ju bytt från den här boken till ett digitalt läromedel. Så upplever man att. Och då måste vi ha datorn, och då är vi duktiga. Och så klarar man bara av att ha den tanken Och så brottas man med att det blev ju inte så mycket bättre. Fan också, jävla skitdator. Eh, det är inte, du vet. Och så är man liksom i den. Man håller på att grottar sig i den frågan. Istället för att förhålla sig till det som du egentligen säger. För att en annan sak med, med de här digital, digitala verktygen som vi har i klassrummet. Är ju att de är ju så multi- begåvare, de här verktygen så att de kan ju även störa precis, alltså, böcker var ju också förbjudna, vissa typer av böcker förbjöds ju när de kom i början på arterna, alltså, man fick ju bara läsa en viss typ av böcker och andra böcker var skadliga och man skulle gömma sig, mm. den, alltså, den bilden hade vi ju i slutet av 1800-talet och mm. barn läste böcker i smyg under täcket och med ficklampa och, och mm. det fanns något hemligt i det, och lite så håller vi ju på med de här, eh, Också för att vi är rädda för att de, de stör och att de stökar och de eh, mister våran koncentration. Alltså helt plötsligt får de pling från sin Instagram och sin Snapchat och hela den biten. Ja, men det är precis det jag vill komma. Det det är precis det jag vill komma att, att liksom, Den rädslan konsumerar oss på ett sätt som ja. är så jävla ologisk mm. i hela, hela, hela samhället. <laughs> så utvecklar vi principer för hur den balansen ska upplås. Ja. Hur maxar vi värdet av den här skiten hur ser vi till att det inte blir sådär dåligt? Nej. Yeah. Alltså de två gärna kan vi få det till i allting annat. Vi får det sig till när det kommer till bilkörning. Vi får det till när det kommer till alkohol. Vi får det till på en personlig nivå. Vi får det sig till, till på jobb och fritid. Hur mycket ska jag träna? Vilka sorts mat ska jag äta? Mm. Det hela tiden Hur gör det så bra som möjligt? Hur undviker jag liksom, mm, mm. att det blir dåligt? Är det med? Mm, i med? Allting är väl. Till och med med digitala prylar över det. Vi har liksom principer. Går mm. in på en biosalong? Ambro stänger av den. Mm. Här får jag inte använda den här. Ringer du ett möte? Ja, men då går jag ut ur rummet så jag inte stör någon. Eller men vi utvecklerar de här principerna för att vi använder dem. Mm. Och kommer fram till att så här ska vi ha det. Mm. Mm. Mm. Det är ju användning i alla olika sammanhang som jag säger just det. Nu vet vi att det här funkar på det här sättet. Vi har precis så här. Har vi de här disputerna så har vi precis så. Men del det är fall så har jag utvecklat en, en kultur där vi... När vi är oense om någonting eller vi funderar över någonting mm, mm. så väntar vi med att ta fram mobilen och ta, ta reda på svaret. Fast att vi har all världens fakta inom en halv halvmeters avstånd, en meters avstånd max. Mm. Så, så, så väntar vi bara för att vi tycker det är intressant att resonera och gissa en stund innan man liksom tar reda på svaret. Mm, mm. För att vi värderar de konversationer vi har som vi skulle förlora om vi direkt tog fram och googlade. Mm, mm, mm. Man kan då komma ganska långt i att processer. liksom... Så här, hur vi att den mänskliga interaktionen ska vara och fungera För att vi ska få ut så mycket som möjligt Vi alla sammanhang, förutom i skolan Det vi ser de här riskerna bara, men Det kan komma ett bring, ah, bort med det Bort med det, bort, bort, bort, bort, bort Det är så jävla dumt Det är så jävla dumt ja, Tänk om det var så bara Ja men mobiler kan ringa på möten Vi kan ta några telefoner Någonstans på arbetsplatsen det är det minst effektiva företaget någonsin Karin. Det är ett företaget som går till konkurs direkt. var är de medarbetarna? Nej jag har ingen annan. Jag har inte sett dem. Är de på vår Jag tror att de borde vara på vår tre Kan vi gå på och fråga? Är de där? Men jag tror faktiskt att, att det här kommer sig av att man inte riktigt förstår, alltså man blir rädd av, man blir ju rädd av det här Fast beteendet. nej, lärare är inte mer rädda än andra nej, människor det det, men, är bara, alltså, det, det, det finns en missförstånd om att skolan fungerar som ett parallell universum. Nej men där det är inte det behöver. jag det menar jag, inte hur då. resten av samhället är. Vi är inte rädda för de grejerna i, för oss själva. Nej men jag, jag, jag, jag tänker inte att det är, det är riktigt så, utan jag tänker att det här är något någonting som man kan se ut föräldraperspektiv också att man sitter och är, alltså, alltså det bästa föräldrar vet det när man Säger från skolans sida att ah, vi samlar in våra mobiltelefoner och låser in dem. Och jo, jag vet mycket. det. Och det bästa, det bästa är lärare vet är att tillfredsställa föräldrar som tror att så här, om vi tillåter de mobilerna så kommer det liksom inte vara någon jäveln som jobbar någon gång. För det är bara kaos och det är notiser och det är plingljud hela tiden. Ja, men, men När alltså. De, det är så att de flesta som ringer är föräldrar som själva vill komma åt sina egna barn. Mm. Mm. Men istället för att ta den diskussionen så gör jag och det. Jag möter hela tiden föräldrar, kollegor och lärare och så som jag säger, nej, nej, Vi kan inte ha det färd på grund av mm. att liksom föräldrarna vill det eller så politikerna vill det. Men det bygger på en infantil förståelse av vad som händer i klassrummet. Det kan inte vara det som driver oss. Nej, men jag... Det kan inte vara så att vi, vi är så kåta på att tillfredsställa föräldrar och, <laughs> och politiker att vi kastar ut saker som vi vet fungerar. Karin, det är så jävla rubbat som det inte finns. Men du, jag vänder lite. Vi är att skogen rubbat. Det, ja. det, det, det finns ingen grund i att... säga. Det, det är precis lika skadat som om vi skulle släppa loss det helt till Och bara säga, Åh, det är så himla bra men det här. att det var vad som helst. Det här är precis lika korkat som när vi trodde att bara för att vi skaffa teknik så så kommer alla lever lära sig mer. Nej, är men... precis lika dumt fast åt andra hållet. Ja men jag tror snarare att skolan skulle behöva jobba med, för det är det jag försöker liksom komma till, att jag tror att skolan eh, som precis som överallt annat som, men som vi också faktiskt varenda företag, varenda liksom, eh, arbetsmiljö skulle behöva jobba med, alla de här notiserna som vi har på våra olika maskiner. Mm. Eh, alltså när jag får notiser att ja, nu har du 17 missade mejl och du har 32 missade sms och du har, alltså det där är är ju en stressfaktor, vi lever ju i en väldigt, väldigt stressig tid och jag mm. tror på allvar att om vi inte i skolans värld eh, tar det kollektiva ansvaret där eh, i att faktiskt utbilda våra elever i att hantera det här att nej, på den, jag, alltså, tala om för elever vad som händer med, med de här plingen i mobilen till exempel eller de här att nej, men vi du får ha mobilen men vi ska stänga av alla notiser till exempel då har du ju någonting jo jo, jo visst men, men alltså det, där, det finns två delar i det det är det så här mm. Jag tror man behöver lära sig genom att få erfara det. Ja. Jag tror man behöver lära sig det genom att få, få, få göra det. det. Det finns om Jag är helt övertygad om att liksom skolor som inför mobilförbud förbjuder också det lärandet. Det är så. Ja, men jag tänk... Det hänger ihop. Alltså, inte för att säga det, det är så dumt att det, det Utan det handlar bara om att säga: då, då finns inga möjlighet för elever att utveckla de sociala koderna som gör så här: när funkar det här, nu gör det inte där, hur ska vi använda det här, nu ska vi inte använda det där. Jo. för att man får aldrig träna på det och vi kan säga till dem så här, ta bort det här, gör det här. Men, men det är också viktigt att de måste vara motiverade av det de måste känna såhär, jag borde nog ändra mina vanor på det här och det här sättet för att då kommer jag få gjort mer det kommer att driva dem mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer mm. sen, min andra grej på den punkten eftersom du just har uppdaterat din telefon så kommer du märka att för varje system som har uppdaterat sitt operativsystem mm. så blir ju själva prylen i sig bättre och bättre på att inte störa Mm. Det här operativsystemet som du laddar ner nu är väldigt mycket mer restituet på skicka än som för att man vet från programmerar att det här stör. Mm. Mm. Det har skapat negativt användare. Så, så en stor del av de problemen som du beskriver kommer faktiskt att försvinna av sig själv. Sen är inte det en, en ersättning som säger att du är: så här, så här, en som säger att Nej, men du behöver inte lära sig. Man måste förstå att även den realiteten är föränderlig eller så. Så är det är klart att det är mycket bättre att det sitter i en själv som människa än att det sitter i ens prur. För de är inte offer till tekniken på det sättet. Men jag tror att man måste få utsättas för det själv för att kunna vara med på det lärandet. För det hjälper inte att vara en jävla vuxen som till den. Nej men jag, jag är väl lite sådär jag är väl kanske lite gammal också men jag, jag, jag är lite bekymrad över och jag tror att vi kommer att få omvärdera det i framtiden just vad för att de här maskinerna som vi har, inte bara mobilen utan även datorn och alla de här är ju så lätta att tillfredsställa våra behov väldigt snabbt och den mm. skapar någon slags beroende av alltså det, det finns någonting i de här maskinerna som gör att man blir sitt man kan ju slå, slå ihjäl alltså, hur många timmar som helst med sin mobiltelefon genom att kolla alltså bara kolla de här klippen eller jag ska bara kolla och så helt plötsligt så har det gått en hel eftermiddag och, och det där är någonting som vi behöver... Liksom fundera kring vad är, det, vad är det det här gör med oss och vad är det det här skapar med oss, men det, men det betyder ju inte riktigt att, alltså, jag tycker inte om förbud överhuvudtaget men, men jag tror att jag förstår att de kommer, jag förstår ju att man får den diskussionen jag tycker ju i mitt klassrum så har vi sådana här röda lådor där vi lägger mobilerna om vi inte ska ha dem, om vi inte ska ha några digitala verktyg, jag är väldigt tydlig idag, så ska vi faktiskt, ska ni lyssna och vi ska prata med varandra. Och, vi ska, och då är det väldigt viktigt att vi inte har några mobiler. Och eftersom det är väldigt svårt att ha mobilen i fickan, för det klarar nästan ingen, eh, så det är det bättre att vi lägger dem längst fram. Och det är ingen snack, då gör vi det. Och alla är överens ja, nej, men, om det. Men alltså, min poäng är så här, mm. jag, jag tror att det. En den självklara sanningen som finns Att det saknas en hel del sociala konventioner hur ja. vi använder dem på bra sätt och inte mm. Och en del av det är kollektiva lösningar En del av det är individuella lösningar mm. Vi har pratat flera gånger om att jag Men med middag slutet använder Facebook och Twitter mm. Vilket är en grej jag har gjort För att säga att men jag mår bättre det Men ser mm. det, statistiskt Det kan man se både i USA och i Sverige mm. Att liksom Facebook Facebookanvändarna går ner mm. I lång, många fler Årskruper av vad du gjorde förut mm. För att man känner att det är det med sociala medier på det här sättet mm. är inte säkert att det är bara en bra grej. Liksom. Så det är klart att vi hela tiden utvecklar det. Det tror jag vi är helt överens om. Mm. Men hur vi gör det. Mm. Jag är inte alldeles säker på att så här, en sån harmlös grej som har en röd låda. Här ska vi samla in det här om, om vi ändå inte ska ha dem. För att det här med att det sitter och i fickan är, är simla dåligt. Ja, om man säger det i starten på varje lektion så är jag säker på att det... Är, kommer utan ett pris. Jag är helt fan på att det finns jag... så många olika varianter, Det finns så många olika varianter av av lärande som som möjliggörs av just den här sortens teknikprylar som inte är möjligt av en dator, Som inte hade möjligt gjort av liksom. vad En bok eller så. Jag är med på den grejen så. Här är min poäng. Mm. Jag har börjat skriva ner de här. Jag har börjat jag driver en blogg i tio års tid som mm. jag försöker uppdatera då och då. Och som är i perioder, skriver mer och prydor, skriver mindre. Det Jag mig fan på att jag ska samla 100 exempel på... Det jag får se om jag, jag kommer att stupa innan det. stämmer är jag med Men jag gör fan på att jag ska samla 100 exempel på eh, lärande som möjliggörs enbart av de här prylarna. Och de sociala konventioner och kulturer som här finns runt om. Särskilt när man får utforska dem utan... Att bli ifrågasatt eller kritiserad som första kontakt. Jag kan ge ett exempel från eh, min egen skolgård från bara för några veckor sedan. Mm -hmm. Så var jag ute en morgon och så, jag brukar hänga på skolgården på morgonen för att möta mina elever. Eh, oavsett om jag eller inte för att det, jag kan ta ut min kaffe koppen brusen. Och då såg jag av mina elever på håll gick hit, kollade läget. Så hur månade jag, har ni det bra? Så att en elev drog sig undan och ställde sig ett par tio meter ifrån med sin telefon. Mm. Det är en grej som jag pratar med honom om. Jag tycker inte att det är liksom bra att man är asocial och Så så jag, jag gick och kollade läget. Känner, vad gör du? Då står hon tränare på filmer på spanska som hon har spelat in sig själv när hon pratar spanska. Det hennes mamma har lärt henne att liksom uttala ord på spanska korrekt. Som hon har filmat in för att hon ska komma ihåg. Som hon sen kan kolla på och lyssna. Så hon säger, ja, men några gånger varje dag försöker jag lyssna på de här filmerna och säga de orden. Så att jag lär mig hur man ska säga. Mm. ja. Det så här, det, jag kan inte för mitt liv se Den här rimliga reaktionen är. Nej den ligger inte i <laughs> lådan <laughs> Även, Men det var ju inte det så liksom, jag menade nej, nej men jag, jag raljerar över det För jag vet du kan ta det, ja. men liksom, det, det, det Det är det som är min poäng att Om vi börjar varje börja börja lektion med så här, mm. Den ska ligga här ja. För det är så Då tror jag att vi begränsar oss själva Att se vad elever kan göra med Den prylen och jag tror att vi hjälper, gör så att elever begränsar sig själva i att se vad de kan Sin göra. Ja, kreativitet. Det, ah, jo, det okay. tror jag absolut. Men jag vet inte. Jag vi får det. se hur långt det är. Jag har en live betting på min hemsida. Man kan gå in och se hur många avsnitt kommer det ta i den bloggserien innan jag <laughs> ger upp <laughs> Nej, jag, ska, jag, jag, jag, jag kan bara säga att jag, jag, jag har ju liksom hävdat, jag har ju hållit med dig ganska mycket i det där, men jag, jag, jag fick ju en, en uppvaknad när jag hade en elev som satt och kollade på The Vikings längst bak i mitt klassrum på sin dator förvisso, då kände jag lite att jag fick, vad fan är det jag går omkring här med, alltså vad är det jag liksom har som mm. motståndare här. Jag, jag blev väldigt desillusionerad. Så Karin, varför, varför har du inte datorförbud i din klassrum då? Ja, men det har jag numera. Nej, jag, men, jag har, nej, men Däremot så är jag <laughs> noga med att man inte sitter med nej, men alltså det. det nu, när vi, nu när vi har den här diskussionen då diskuterar mm. vi utan dator. Eh, och vi inte, har de inte uppfällda och sitter och gör annat. Liksom. För att det, det, Självklart. Men det är ju vi vuxna skitdåliga på. Jag satt senast idag på ett möte med alla här uppfällda datorer och 90 gjorde något annat. Men vet du vad som är grejen det är så att i möten och så. Mm. Jag började ta med mig till möten mina kollegor bara min mobil mm. för att göra alla Google dokument som man ja. sitter och kollar på i sin skärm. Har man inte skärmen framför sig utan man skärmen på bordet eller i fickan eller så mm. så är det faktiskt lättare att se folk i ögonen och mm. prata med folk så jag är inte alls säker på att datorfria möten där alla hade med sin mobil hade varit sämre. Nej, de hade än... förmodligen varit bättre. För du med så mm. du jag tänker att det finns det finns det det är en designaspekt Precis som annat mm. Det är vilken datorpryl, vilken teknikpryl, vilken analog pryl är liksom en stor del av början på att säga varför är det för det vi vill ha här. Mm. Och att man då kan inte gå säga att den här sortens verktyg. <laughs> Peace. Det, det skulle säga så här, men vet du vad det liknelse skulle vara. Här, vi köper in massa blyertspennor som är gula, vet du med, gula skolpennor mm. <här> Så finns det några som har såna här, typ IKEA-pennor med sig som att ta med hemifrån <här> Och vi bara, nej! De får du inte ha! Och sitter vi på någon skit om att de är typ mindre och därför är de typ sämre. Eller någon annan. Man bara, Gud. <skratt> ja, du Jakob, jag vet inte. Men okej okay då. Eh, ja, jag, jag får smälta detta tror jag en vecka. Smälta, det, fundera på det. Och så ser vi om en vecka eh, hur många avsnitt jag har skrivit. Och eh, hur eh, pass övertygad du är. <skratt> ja. Karin, tack för ett bra samtal ändå. Det tog fart eftersom Ja. Uh, vi ser så här att vi runder av här. Ja. Uh, har du åsikter om det här? För gärna gå in och kommentera på Garins sociala medier. <skratt> <skratt> du går in på. Oss. <skratt> Nej, jag säger du? går in på. Jag uh, <skratt> <söka> på Sverige. <skratt> det finns på, på Twitter, på Facebook, på Instagram, lite är det här var? Ja. Vi borde utöka på våra sociala medier till helt larviga sociala medier. Ja, ja. Vi ska kolla på det. Ja, okay. Det finns där på fler ställen än vad du vet. Ehm uh, mm. Tack för att ni har varit med oss ännu en vecka. Det är himla roligt att vi har folk som lyssnar på de här samtalen. Ja. För att annars tror jag inte vi hade att en gång i veckan och pratat. Det är jättekul. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Vet du vad Karin? Nej. Den här veckan. Sista, sista, sista, sista. Det här är ju, helgen är ju slutet av. Det är helgen vecka 48. Mm. Är det, det jag vill säga. Det innebär att Bob Hund-låten, helgen vecka 48, måste spelas på repeat. Ja. Har du någon gång hört den låten? nej. Nej, då ska jag skicka den till dig på Spotify Och så får man lyssna på den Ni som är inte Karin utan andra som lyssnar på den Gå in på Spotify och sök på helgen vecka 48 Och så ses vi och hörs vi nästa vecka Ha det hej. hej då!